ixo Jose Luis Azpilaga naiz edo e, familiakoek edo gertukoek deitzen didaten moduan Jose Luis Podcastineei buruzko ikastaro bat egiten ari naiz eta geure buruaren aurkezpena egiteko eskatu digute Bennovaa ba, zer esango dizuet azpeitira naiz, baina eibarren bizi naiz Lana berriz debabe beuuda euskaltegian egiten dut Elgoibar, deba eta mutrikuko udal euskaltegiek osatzen duten mankomunitatean. komunitatean. Hortaz, hiru ba, herrietan ematen ditut klaseak, beharren arabera. Naiz eta gehienetan elgoibarren eta deman jardun. Enaiz gaztea, karroza xamarra ere bana izela esango nuke, berro eta marurte baititut. Ikasketei dagokienez, ekonomia ikasi nuen bilboko zarrikon. Hain zuzen ere ikasle garaian, azinintzen Euskerazko eskolak ematen ere, orduko gau eskoletan, lehenengo santutsun, euskalduntzen izeneko metodoa erabiltzen genuenan, eta ondoren deustun, mailaka e, liburua erabiltzen genuenan. Fakultatean bertan ere, alfabetatze ikastaroren bat eman nuen, alfabetatze liburua erabili genuen. Ikasketak bukatu, Soldadutz egin eta berareala hasi nintzen berriro eusko, euskara eskoletan. Eta harreskero hori izan da nire lanbidea. Hainbat eskola eman eta jende ezagutu dut. Hori da lan honetatik gustatzen zaidan gauza bat. Jende asko ezagutzen dezula. Jaso ere hainbat eskola edo ikastaro jaso eta egin dut. Eta horrela jarraitzea espero dut aurregeantzean ere. Lan hau atsegin baitut. Naiz eta aldizka koraberak Pozak eta ezintasunak ere izan Bueno Eta hori da dena orengoz Agur